Nafarroako alderdi sozialistak, gero abai, zentrista bertzalek, eta aldugu eta eskerra, espainiak eskerriko alderdiak, akordio bat lohtu dute Nafarroak garaia gobernatzeko eta maria txibite sozialistak bere auta gaitza, aurkeztu du Parlamentuan lehenik atzo, gehiengo osorik ez du, lohtu, baina gaur bigarren itzulian, gehiengo simple batekin aski du eta hori lohtu behar luke, EH bildu ezkezeko abertzalen abstentzioari Esker eta gai urtaz mintzatzeko gurekin kasetari bat iruneko behia kasetan ari den, edo behia egunkarian ari den Josexasenak gurekin dugu telefonoaren beste puntan Josexasenak egunoan. Eguno main. Ba, aipadezagun atzoko saioaz eta etzuen mariatxibitek gehien gorik lohtu, baina alderdiguzek itza aktu zuten, nola iragantzen atzoko ze giro senditzen zen? Bueno, pixkat giro berezia, nengo izan bere berak bueno, guerdian hasi zuen, pixkat ordu beteko itzaldia gintzuen, eta ondoren, ninkustu dut batez ere, ba bi foko nagusi izau bere itzaldiaz gaine, batetik eskuina minuta ago Navarra Sumako alizioan, eta ba genekien, e, ba, bueno, izkursu gogorra itera zioazela, eta neurri batean, ba, pixkat ala izan zen, oso diskurso gogorra gintzuten, Ba, sortu nahi den gobernuaren norka. Eta ondoren, ba, bueno, ba, bila eta hauetan PSN o alderri sozialistak EH Hildu kanpoan EH Hildurekin eh, EH jakine izan ez duenez ba, pixkatere EH Hilduren mezua, ez? Eta, bueno, pixkatere EH Hilduk ere, hor, ba, pixkateko gorregin ziren, hormala Dena Den aden, eh, aste honetan bertan, ba, EH Hilduko militantek erabaki dute, E, egokiagoa dela gobernu honi bide ematea, eta ba, bat legealdi begira eurek e, ba, pixkate nola baiteko kontrolea deno dukitzea, eta horregatik gaur, bueno, aurrekusten denez, e, bigarren, zuke esan duzu meza, bigarren itzulia ator, eta hor, ba, bueno, EHL uksazti parlamentari ditu, eta bost abstentzio emango ditu, eta biezezko, baina bost abstentziorekin, gehiengo simplean lortuko luke e, maniatzi eta bueno, ba hori ba ez. <laughs> mm -hmm, bai, hori behia, ba, zen, behietarik bat, EH Bildu abstenintuko zela, erranduzu orain arte sozialistek ez tutela nahi izan aiekin mintzatu, ahont baztertu dituztela dela, etxeetan ere ba altzelarik uh, abertzalei moztu dietela bidea, zerk eh, esplikatzen du, edo nola argumentatzen du EH Bilduk abstentzi hori? Bai, e, bueno, e, ba, e, jarrera, bueno, alde, alde bat ikitik esan behar da, e, gaur egun, e, aurreko legealdian aldian ere, ba, nola aiteko EHLurentan, PESO-en artean, bago la arrema normalizatu bat, baina, bila eta hauetan esarri duen peso edo alderri sozialistak esarri duen betoa, apur bat errazionatutako Espainiako politikarekin. Ta, PESO-ek alderri nagusiak edo ez duela, argazkian e-atxilduren al, e, albuan jarri e, nahi izan. Eta, bueno, ba, zuke esan duzu nire bezala, erriko etxeetan, eta, ba, bueno, a, pezenen jarrerak e, ekarri du, ba, askunak, e, garrantzitsuak lortzea besteak beste irunean. Hala ere, e-atxildun egin den irakorketa da, nahi zeta e, jarrera horrek asarreagin duen euren jendearen artean, e, kontuan aukibar da, ba, ba, ez ezko, ez ez gero, ziurrenik hauteskunde errepikapen batera joango ginekekela, eta hautezkunden errepikapen errep, errepik batek ez lukela zertan, e, orain dela maia e, zen horita zeian, egontzen egoera, edabat, iraulineko egora entzekoan geratu daitekela. Eta gainera, bapiskat, e, blokeo egoera honetan, aitzakia eman golitzaioke, mazeroneski alderri sozialistari, esateko, bueno, gu seiatu gara, baina ez izan dugu, ondo, ondorioz, eskuenaren eskuetan utziko dugu e, gobernu, ez? eta, bueno, piskate gainera, bueno, e, bide hori itxinei zandu behatxe bilduk, eta, bueno, ez du konpromisorik gobernu honekin, eta berak esaten duena da, e, azkenean, kontuan ekibar dugu, mariatxe egiteko zatu duen gobernu honek ez du lageien gozorik, hogeita iru parlamenta oh, yeah. ditu berroita marretik, eta orduan duan e, behatxe bilduk ezaten duena da, bueno, nahi badin baditu ekimenak aurrera tera parlamentuan, Ero eskuinera begiratuko du eta horrek ez du zenturik, ze gobernu e, PSN ez gain beste hiru alderdi daude e, gainera EHluren bazkide izan direenak aurreko legegandian e, e, eskuina eskuineran joan luke edo gure ganantz eta ziurrenik euren ganantz izango du eta euren ganantz jotzen duen heinean e, politiketan iriteko almena du eta jatxilduk esaten duena da, arte egin dugun bidean aurrean jarraitzen badu guk gobernu honi magauzak erraztuko dugu edo gure proposanak egin ez arpiskarror e, hartu eman bat mm hori -hmm. bai, gobernu honek Eh, beste norabide bat hartzen badu eta batez ere atzera egiten badu hor gure oposizioa birmu daupiko du orain giltza hori duten henean etxe eh, luk egin duen irakurketa politikoa da ba bueno ba, gobernu honi bide ematea dokeraba ematea mm -hmm. neitz eta ba bueno zalantza hondiak daobe eh? go gobernu hori ba ere lauko gobernu bat izanen da nafajoana itsineko legealdian ere Uh, Laukoa izan zen, uh, aitzineko laukotik hiru berriz uh, izanen dira, baina hala ere parteideen agusi bat uh, aldatzen da, alderdi sozialista sartzen da hor, eta haitzindaritzare izanen du gainera. Lauko berri horrek uh, zeitsura du zertan hori nahitu dira akordioaren lortzeko Ba, hori, bueno, da, nik egizateltu legealdi hau galdera ikurra ondioa dela, ez? Eh? Egia e da, ba, bueno, bitxia da, eta justu eskuina kortik egin dio eraso besteak beste, da, PSN-ek, sozialistak aurreko legealdian, aurreko gobernuari neko gauza eskotan kritiko izan zen, eta eskuineen alboan izan zen. Alde, alderantziz, orain, lau alderdi horien osatu duten e akordio programatikoan, Gauza zu bezat aurreko aurretik egindako bideak on, bidean onartu ditu beste eh? Esan gauza politika sozialak eta besteak bat arlotan pesenek bere egin ditu politika horiek. Orduan, alde, hori, alde horretatik, bueno, interesgarri bada eta gero bada, ba Pezen izango da alderri indartu, baina era berean e, gobernu horren barruan geroa bai eta aldu goengo dira eta suposoten da koesio moduko atedukiko dutela. Hala ere, ba, bueno, lehen esan dudan bezala, gehiengo sorik ez dute, eta bueno, ba, segun eta gauzak nola joaten diren, ez zegoen kortasun ondia egon daiteke ere. Ez e, zaitxura, ba, <laughs> ba hori da, ez dakit, nik usta dute, ikusiko dugula... Benetan, e, ba, bueno, e, itzartu duten hori, betetzen dihoa zen, edo beno, edo pesenek barrutik gauzak desegin egin dituen eta apur bat ba, gauzak naztu. Ez, ez dakit, pixkate gaurak oso komplexoa. Eta nik ustot, aukera zat, e, irekitzen dela, nik ere gaur berrian idatzi ira, e, dut, iraganak piso ondia duela, pesenek zer egin duen iraganean piso ondia du, eta, bueno, ba, mm, Mes fiantza handia mm. baago ere ba, bueno, etorkizun gauza berrira sortu daiteke edo ez salaitza on dira gaude ba aipatzen duzu iraganarena, Iraganean UPN eta PSN ba, mm -hmm. beti elgarrikin edo elka laguntzen e, aritu dira e, aldiuntan beraz... E, izanen dira, bi elgarren parean izanen dira, bata gobernuan bestea oposizioan, e, piskabat, e, bi kote horren zatitzeak ere, behar bada etorkizunean usten alditu, usten alditu ondorioak, eta behar bada nafajoko politika piskabat e, moldatu, ahamoldatu? Hori da, nik gakoetako bat, e, bai, bai, e, azkenean... Ikusto dut, iraganean zagera duenean garrantzitsua izan zela, orain dela ba, ama bi urte, betezen, ba, ba nolabait, PSN-ek e, bere garaian eskunearen gobernu bat albidetu zuen, eta hemen sekurako luk, lurrikara politikoara gintzuen, eta gerorara eduki duten alientza hori hautsi eginda, ez? Eta eskuinak boterera irizpunezita eskunea hemen oso indartsua den, botera iresteko nahikoa babes ez du eta botera iritzia alizateko ezinbestean psnenen beharra du eta la ere eh, ba ikusten da estrategia estrategia bezala egin eiten a Ba, azkeneko biletarietan, biletarietan, eta atzo mariatxite borazizion eskuineko bozera maiari, sekuloakoak eta bi, mota izkio, ez? Eta e, elkar behar du eskuineak, pesene behar du, baina ere berean kritikatu iten du. Eta horra, ustura bat ematen ari da, eta ustura hori bada interesgarria, bada ba nola iteko, bazakit, e, iraganarekin austeko edo ez, ez za kebulako ere ba pizkatik do zerrengo duen hurrengo urtetan hurrengo orduan hor dauka pizkat ez zalantza eta ikusi bar duguna ez eta eta bueno eh nikuz tok bestek ere badutela zeresan ondia eh chilux e, zeresan ikez eta gerolabait ere bere arriskoa ekartzen ditu gobernu barruan egonda Baina era berean gobernu barruan egonda ere apurba norabi, norabidea ere ba pizkat baldintzatu ezak e, eta PSNI e, PSNI sokamotean lotu, ez. Orduan, bueno, e, oso panorama ez daik, komplexioa beste da daforan unionetanta duguena. Ba, deki ba, gauzo noizko eman dute investidura saioa? E, zazpiak eta la ordenetan, Zaz... e, atzor, e, kontua legeak ezartzen du lehenengo egin eta hogeita lau hor egin behar dela, eta atzo bozketa ba, iragarri zen asira batean, zortzi diterrietan, guk geukusten genuen estabelean arabera berando gore izan zitekela, baina azkenean estabelean neko bueno, askarkuntzen, eta bozketa zazpiak eta la ordenetan nintzen, ondorioz, gaur e, bigarren nitzuli hau e, zazpiak eta laur ordenetan egingo e da. Behan txada, baur biletik begiratuko duguz egeertatzen den eta luhikararik espalin bada mariatxibitea hautatu behar lukete e, beraz bai. Nafarroko alderdi sozialistako e, burua Nafarroa garaiko gobernuko presidente Bezala, Koshika, senak, milieskeak zalpen hauek eh, emanik, eta ba, lana izanen duzu, heldu diren noch ere pentsatzen dugu, eta kura iaon, eta milieskeak demora huakturik gurekin. Milieskeak